«Місце призначення. Я розповів Тавії, що хочу поїхати в Джахар. І чому?» Їй здалася дуже цікавою історія викрадання Санометори, Тори, і, знаючи Тула Акстара та звичаї Джахара, вона вважала цілком ймовірним, що зниклу дівчину можна знайти там, але щодо можливості її врятувати, то це вже інша справа, над якою вона сумнівно похитала головою». Мені було очевидно, що Тавія не бажає повертатися в Джахар, але вона не ставила жодних перешкод на шляху моїх пошуків, цієї моєї великої мети. Навпаки, вона дала мені координати Джахара і сама направила ніс флаєра на правильний курс. «Чи буде для тебе велика небезпека у поверненні в Джахар?» – запитав я її. «Небезпека буде дуже велика», – сказала вона, – «але куди йде господар, туди має йти і раб». «Я не твій господар», – сказав я, – «а ти не моя рабиня. Давайте краще вважати себе товаришами по зброї». «Це буде чудово», – просто сказала вона а потім, після паузи, і якщо ми будемо товаришами, то дозвольте мені застерегти вас від прямого шляху до Джахара. Цей літун буде одразу впізнаний, ваша упряж видасть у вас чужинця, і ви не досягнете нічого більшого у справі порятунку вашої саноми Тори, окрім як потрапите до Ям Тул Акстара, а рано чи пізно до Ігор на Великій Арені, де вас врешті-решт буде вбито». Що ж ви тоді пропонуєте? – запитав я. За Джахаром на південний захід лежить Джанат – місто мого народження. Зі всіх міст на Барсумі – це єдине, де я можу сподіватися на дружній прийом, і як вони приймуть мене, так приймуть і вас. Там ви зможете краще підготуватися до входу в Джахар, що ви зможете зробити, лише замаскувавшись під джахарійця, оскільки Тул-Акстар не дозволяє жодному чужинцю перебувати в межах його імперії, окрім тих, кого привозять як військовополонених і рабів. У Джанаті ви зможете отримати упряж і метал Джахара, і там я зможу навчити вас звичаям і манерам імперії Тул-Акстара, щоб за короткий час ви змогли ввійти до неї з певною, хоч і невеликою впевненістю, що зможете обдурити їх щодо вашої особистості. Увійти без належної підготовки було б фатально. Я побачив мудрість її поради, і, відповідно, ми змінили наш курс, щоб пройти на південь від Джахара, прямуючи до Джанату, за 6 тисяч гадів. Всю решту ночі ми стабільно рухалися зі швидкістю близько 600 гадів зазот. Це повільна швидкість, якщо порівнювати з хорошим одномісним літуном, який я привіз з Геліону. Коли зійшло сонце, перше, що привернуло мою особливу увагу, був жахливий синій колір літуна. Що за колір для літуна? вигукнув я. Тавія подивилася на мене. Для цього є чудова причина, сказала вона, причина, яку ви повинні повністю зрозуміти, перш ніж ввійти в Джахар. В. До ЯМ. Під нами у мінливому світлі двох місяців розкинувся дивний краєвид марсіанської ночі, коли наше маленьке судно, перевантажене, повільно віддалялося від Ксанатора над низькими пагорбами, що позначають південно-західний кордон лютих зелених орд Торкваса. З настанням нового дня ми обговорювали доцільність посадки та очікування ночі перед продовженням нашої подорожі, оскільки усвідомлювали, що якщо нас помітить вороже судно, ми не зможемо врятуватися. Мало хто пролітає цим шляхом, сказала Тавія, і якщо ми будемо пильними, я думаю, що ми будемо в безпеці в повітрі, як і на землі, тому що хоча ми і вийшли за межі Торкваса, все ще буде небезпека від їхніх рейдових загонів, які часто заходять далеко. І тому ми повільно просувалися в напрямку Джанату, постійно оглядаючи небо у всіх напрямках. Монотонність ландшафту в поєднанні з нашою повільною швидкістю просування зазвичай зробили б таку подорож нестерпною для мене. Але на мій подив час минув швидко, і цей факт я приписував виключно до тепності та інтелекту моєї супутниці, оскільки не можна було заперечувати той факт, що Тавія була чудовою компанією. Я думаю, що ми повинні були поговорити про все на Барсумі, і, звичайно, значна частина розмови оберталася навколо нашого власного досвіду та особистостей, так що задовго до того, як ми досягли джанату, я відчував, що знаю Тавію краще, ніж будь-яку іншу жінку, і я був абсолютно впевнений, що ніколи не довіряв так повно жодній іншій людині. У Тавії була своя манера, яка, здавалося, змушувала довіряти, так що на мій власний подив я виявив, що обговорюю найінтимніші положення, подробиці свого минулого життя, свої надії, амбіції та прагнення, а також страхи та сумніви, які, я думаю, терзають розум усіх молодих людей. Коли я усвідомив, наскільки відвертим я був із цією маленькою рабиною, я відчув помітний шок збентеження, але щирість інтересу Тавії розвіяла це відчуття, так само, як і усвідомлення того, що вона була майже настільки ж відвертою у своїх зізнаннях, як і я». Ми провели дві ночі та день, долаючи відстань між санатором і Джанатом. І коли вежі та посадочні майданчики нашого пункту призначення з'явилися на віддаленому горизонті під кінець першого зоду другого дня, я зрозумів, що години, які тягнулися позаду нас до Ксанатора, були з якоюсь незрозумілою причиною таким щасливим періодом, який я будь-коли переживав. Тепер все закінчилося, Джанат лежав перед нами, і з усвідомленням цього я відчув чітке жаль, що Джанат не лежить на протилежному боці Барсума. За винятком саноми Тори, я ніколи особливо не прагнув бути в компанії жінок. Я не хочу створювати враження, що вони мені не подобаються, бо це було б неправдою. Їхня випадкова компанія пропонувала розвагу, якою я насолоджувався і яку використовував. Але те, що я можу бути стільки годин у виключній компанії жінки, яку я не кохаю, і повністю насолоджуватися кожною хвилиною, здавалося б мені зовсім неможливим. Проте так і було. І я запитував себе, чи поділяла Тавія мою насолоду від цієї пригоди. «Це, мабуть, Джанат», – сказав я, кивнувши в бік віддаленого міста. «Так», – відповіла вона. «Тобі, мабуть, радісно, що подорож закінчилася», – ризикнув я. Вона швидко поглянула на мене. Її брови раптово насупилися у здогадках. «Можливо, я повинна бути», – відповіла вона загадково. «Це твій дім», – нагадав я їй. «У мене немає дому», – відповіла вона. «Але тут твої друзі», – наполягав я. «У мене немає друзів», – сказала вона. «Ти забуваєш Гадрона з Гастора», – нагадав я їй. «Ні», – сказала вона, – «я не забуваю, що ти був добрий до мене, але я пам'ятаю, що я лише епізод у твоїх пошуках Саноми Тори». «Завтра, можливо, ти підеш, і ми більше ніколи не побачимось». Я не думав про це, і мені не подобалося думати про це, але я знав, що це правда. «Ти скоро знайдеш тут друзів», – сказав я. «Я сподіваюся на це», – відповіла вона. «Але я була відсутня дуже довго, і…» «Я була така молода, коли мене забрали, що у мене залишилися лише найслабші спогади про моє життя в Тіянаті. Тіянат, насправді, нічого для мене не означає. Я могла б бути такою щасливою в будь-якому іншому місті на Барсумі з… з другом». Ми були вже близько над зовнішньою стіною міста, і нашу розмову перервала поява літака, очевидно патрульного, який наближався до нас. Вона подавала сигнал тривоги, пронизливий крик її горна розбивав тишу раннього ранку. Майже одразу попередження підхопили гонги та пронизливі сирени. Патрульний човен змінив курс і швидко піднявся над нами. А з посадкових майданчиків навколо піднялися десятки бойових літаків, поки ми не були повністю оточені. Я спробував привітати найближчий з них, але пекельний шум попереджувальних сигналів заглушив мій голос. Сотні гармат націлилися на нас, їхні екіпажі стояли на щоб обрушити на нас руйнування. «Тіянат завжди так вороже зустрічає гостей», – спитав Ятавію. Вона похитала головою. «Я не знаю», – відповіла вона. «Якби ми наблизилися на чужому військовому кораблі, я б зрозуміла це. Але чому цей маленький розвідувальний літак має привернути половину флоту Тіянату? Почекай», – раптом вигукнула вона. «Дизайн і колір нашого літака вказує на його походження з Джахара». Люди тіянату бачили цей колір раніше, і вони бояться його. Але якщо це правда, то чому вони не стріляють по нас? «Я не знаю, чому вони не стріляли в нас спочатку», – відповів я, – «але очевидно, чому вони не стріляють зараз. Їхні кораблі так тісно оточили нас, що вони не могли б стріляти, не наражаючи на небезпеку власні судна та людей». «Хіба ти не можеш змусити їх зрозуміти, що ми друзі?» – запитала вона. Я одразу ж показав знаки дружби та здачі, але кораблі, здавалося, боялися наблизитися. Сигнали тривоги затихли, і кораблі мовчки кружляли навколо нас. Знову я привітав корабль неподалік. «Не стріляйте!» – закричав я. – Ми друзі! «Друзі не приходять до тіанату на синіх кораблях смерті Джахара», – відповів офіцер на палубі корабля, до якого я звертався. «Дозвольте нам підійти до вас», – наполягав я, – «і принаймні я зможу довести вам, що ми нешкідливі». «Ви не підійдете до мого корабля», – відповів він. «Якщо ви друзі, ви можете довести це, зробивши те, що я вам накажу». «Які ваші побажання?» – спитав я. «Розверніться і відведіть свій літак за міські мури. Приземліть його принаймні на один хат за східною брамою. А потім зі своєю супутницею ідіть у бік міста». «Чи можете ви пообіцяти, що нас добре приймуть?» – спитав я. «Вас допитають», – відповів він. «І якщо з вами все гаразд, вам нема чого боятися». «Добре», – відповів я, – «ми зробимо, як ви кажете. Подайте сигнал іншим кораблям, щоб вони звільнили нам дорогу. І тоді, через прохід, який вони відкрили, ми повільно пролетіли назад над мурами Тіанату і приземлилися приблизно за один хат за східною брамою». Коли ми наблизилися до міста, брами розчинилися, і загін воїнів вийшов нам назустріч. Було очевидно, що вони дуже підозрілі та бояться нас. Падвар, який ними командував, наказав нам зупинитися, коли між нами було ще повністю сто софадів. «Киньте свою зброю», – наказав він, – «а потім підійдіть». «Але ми не вороги», – відповів я. «Хіба люди Тіанату не знають, як приймати друзів?» «Роби, як тобі сказано, або ми знищимо вас обох», була його єдина відповідь. Я не стримався від огидного знизування плечима, складаючи свою зброю, а Тавія кинула короткий меч, який я їй позичив. зброї ми рушили до воїнів, але навіть тоді падвар не був повністю задоволений, бо він ретельно обшукав нашу зброю, перш ніж нарешті провів нас до міста, тримаючи нас у щільному оточенні воїнів». Коли східна брама Тіанату закрилася за нами, я зрозумів, що ми полонені, а не гості, як ми сподівалися. Але Тавія намагалася заспокоїти мене, наполягаючи на тому, що коли вони почують нашу історію, нас звільнять і нададуть гостинність, яку, як вона наполягала, ми заслужили». Наша охорона провела нас до будівлі, що стояла на протилежному боці проспекту, навпроти східної брами, і незабаром ми опинилися на широкому посадковому майданчику на даху будівлі. Тут на нас чекав патрульний літак, і наш падвар передав нас офіцеру, який був головним і ставлення якого до нас було позначене неприхованою ненавистю та недовірою». Щойно нас прийняли на борт, патрульний літак піднявся в повітря і попрямував до центру міста. Під нами лежав тіанат, справляючи враження міста, яке не йшло в ногу з сучасними вдосконаленнями. Він був позначений ознаками старовини. Будівлі відображали архітектуру стародавніх і багато з них були в стані занепаду, хоча значна частина потворності міста була прихована або пом'якшена листям великих дерев і виткими рослинами, так що в цілому вигляд був скоріше приємним, ніж навтаки. Ближче до центру міста знаходилася велика площа, повністю оточена величними громадськими будівлями, включаючи палац Джеда. Саме на даху однієї з цих будівель приземлився літак – під суворою охороною нас провели всередину будівлі, і після короткого очікування нас провели до якоїсь високопоставленої особи. Очевидно, він уже був повідомленим про обставини нашого прибуття в Тіанат, тому що, здавалося, очікував нас і був знайомим з усім, що сталося до цього моменту. «Що ви робите в Тіанаті, джагарянцю?» – запитав він. «Я не з Джагару», – відповів я. «Подивіться на мій метал». «Воїн може змінити свій метал», – грубо відповів він. «Цей чоловік не змінював свій метал», – сказала Тавія. «Він не з Джагару, він з Гастору, одного з міст Гелію. Я з Джагару». Чиновник здивовано подивився на неї. «То ти це визнаєш», – вигукнув він. «Але спочатку я була з Т'янату», – сказала дівчина. «Що ти маєш на увазі?» – запитав він. «Коли я була маленькою дитиною, мене викрали з Т'янату», – відповіла Тавія. «Все своє життя я була рабиною в палаці Тула Акстара, Джедака з Джагару. Лише нещодавно я втекла на тому ж літаку, на якому ми прибули в Т'янат. Біля мертвого міста Ксанатор я приземлилася і була захоплена зеленими людьми Торкваса. Цей воїн, який є гадроном з Гастору, врятував мене від них». Разом ми прибули в Т'янат, очікуючи на дружній прийом. «Хто твої люди в Т'янаті?» – запитав чиновник. «Я не знаю», – відповіла Тавія. «Я була дуже маленькою. Я практично нічого не пам'ятаю про своє життя в Т'янаті. Як тебе звати?» Тавія. Здавалося, що інтерес чоловіка до її історії, який здавався цілком формальним, раптово змінився і активізувався. «Ти нічого не знаєш про своїх батьків чи свою сім'ю?» – запитав він. «Нічого», – відповіла Тавія. Він повернувся до падвара, який керував нашим ескортом. «Тримайте їх тут, поки я не повернуся», – сказав він і, підвівшись зі свого столу, вийшов з кімнати. «Здавалося, він впізнав твоє ім'я», – сказав я Тавії. «Як він міг?» – запитала вона. «Можливо, він знав твою сім'ю», – припустив я. Принаймні, його манера говорила про те, що нам приділять певну увагу. «Сподіваюся», – сказала вона. «Я відчуваю, що наші негаразди добігають кінця Тавії», – запевнив я її. «І заради тебе я буду дуже щасливий». «А ти, я гадаю», – сказала вона. «Спробуєш залучити допомогу в продовженні своїх пошуків саноми Тори?» «Звичайно», – відповів я. «Чи можна було очікувати від мене чогось меншого?» «Ні», – визнала вона, дуже тихим голосом. «Незважаючи на те, що щось у поведінці чиновника, який нас допитував, селило в мене надію на наше майбутнє. Я все ще відчував пригнічення, оскільки наша розмова підкреслювала близький кінець нашої розлуки. Здавалося, що я знав Тавію завжди, бо ті кілька днів, що ми провели разом, дуже нас зблизили». Я знав, що мені буде не вистачати її іскрометного розуму, її щирого співчуття та тихого товариства її мовчання. А потім прекрасні риси Саноми Тори з'явилися на екрані пам'яті. І, знаючи де мій обов'язок, я відкинув марні жалі. Бо кохання, я знав, було сильнішим за дружбу, і я кохав Саному Тору. Через значний проміжок часу чиновник знову увійшов до апартаментів. Я пильно вдивлявся в його обличчя, щоб прочитати там перші звістки про добрі новини. Але його вираз був незбагненним, однак його перші слова, звернені до падвара, були цілком зрозумілими. «Замкніть жінку у східній вежі», – сказав він, – «а чоловіка відправте до ям». Це було все. Це було як удар в обличчя. Я подивився на Тавію і побачив, як її широко відкриті очі спрямовані на чиновника. «Ти маєш на увазі, що нас триматимуть як в'язнів?» – запитала вона. «Мене, дочку Джанату, і цього воїна, який прибув сюди з дружньої країни, шукаючи вашої допомоги та захисту?» «Пізніше кожен з вас постане перед Джедом», – огризнувся чиновник. «Я сказав, заберіть їх». Кілька воїнів досить грубо схопили мене за руки. Тавія відвернулася від чиновника і дивилася на мене. «Прощавай, Гадронес Гастора», сказала вона, «це моя вина, що ти тут. Хай мої предки пробачать мене». «Не докоряй собі, Тавіє», благав я її, «бо хто міг передбачити такий дурний прийом?» «Нас вивели з апартаментів різними дверима, і там ми обернулися кожен, щоб востання поглянути один на одного, і в очах Тавії були сльози, і в моєму серці». Ямить Яната, куди мене негайно провели, похмурі, але вони не оповиті непроникною темрявою, як ями під більшістю барсумських міст. У темницю проникало тьмяне світло крізь залізні грати з коридорів, де слабо світилися стародавні радієві лампи. Проте це було світло, і я дякував за це, бо я завжди вірив, що з божеволію ув'язнений у повній темряві». Мене міцно закували і, як мені здалося, без потреби, прикувавши ланцюгом до масивного залізного кільця, глибоко вмурованого в кам'яну стіну моєї в'язниці. А потім, залишивши мене, замкнули також важкі залізні грати перед дверима. Коли кроки воїнів стихли до нічого віддалі, я почув слабкий звук чогось, що рухалося поруч зі мною в моїй в'язниці. Що б це могло бути, я напружував зір у похмулій темряві. Згодом, коли мої очі звикли до тьмяного світла в моїй камері, я побачив фігуру, яка, здавалося, була людиною, що сиділа навпочіпки біля стіни біля мене. Знову я почув звук, коли він рухався, і цього разу він супроводжувався брязкотом ланцюга, а потім я побачив обличчя, яке повернулося до мене, але я не міг розрізнити риси. «Ще один гість, щоб розділити гостинність Яната», – сказав голос, що долинав з розмитої фігури поруч зі мною. Це був чистий голос, голос чоловіка, і в його тембрі було щось, що мені сподобалося. «Чи наші господарі розважають багатьох таких, як ми?» – запитав я. «У цій камері був лише один», – відповів він. «Тепер їх двоє. Ви з Тіаната чи звідкись іншого?» «Я з Гастора, міста імперії Тардоса-Морса, Джеддокагелію». «Ви далеко від дому», – сказав він. «Так», – відповів я. «А ви?» «Я з Джахара», – відповів він. «Мене звати Нур, а мене – Гадрон», – сказав я. «Чому ви тут?» «Я в'язен, бо я з Джахара», – відповів він. «А ваш злочин?» «Він полягає в тому, що вони думають, ніби я з Джахара», – сказав я йому. «Що змусило їх так думати? Ви носите метал Джахара?» «Ні, я ношу метал гелію, але так сталося, що я прибув до Т'яната на Джахарському літаку». Він свиснув. «Це буде важко пояснити», – сказав він. «Я це відчув», – зізнався я. «Вони не повірили жодному слову моєї історії, ані історії моєї супутниці». «То у вас була супутниця?» – запитав він. «Де вона?» «Це була жінка. Вона народилася в Т'янаті, але довгі роки була рабиною в Джахарі. Можливо, пізніше вони повірять її історії, але наразі ми у в'язниці. Я чув, як вони наказали відправити її до Східної Вежі, а мене сюди, до в'язниці». «І тут ви залишитеся гнити, якщо вам не пощастить бути викликаним на ігри, або не пощастить бути засудженим до смерті». «Що таке смерть?» – запитав я. «Моя цікавість розпалилася від його акцентування на цих словах». «Я не знаю», – відповів він. «Воїни, які сюди приходять, часто говорять про це так, ніби це щось жахливе». Можливо, вони роблять це, щоб налякати мене, але якщо це правда, то вони отримали дуже мало задоволення, тому що незалежно від того, чи був я наляканий, я не дозволив їм цього побачити. «Тоді будемо сподіватися на ігри», – сказав я. «Вони тут утянаті, тупі, нудні люди», – сказав мій супутник. Воїни розповідали мені, що іноді між іграми на арені минають довгі роки, але ми можемо принаймні сподіватися, бо, безсумнівно, краще померти там із добрим довгим мечем у руці, ніж гнити тут, у темряві, або померти смертю, якою б вона не була. Ти маєш рацію, сказав я. Давайте благати наших предків, щоб Джет Тянату оголосив ігри найближчим часом. «То ти з Гастору», – замислено сказав він після хвилини мовчання. «Це далеко від Т'янату. Нагальною має бути справа, яка привела тебе так далеко». «Я шукав Джагара», – відповів я. «Можливо, тобі навіть пощастило, що ти спочатку знайшов Т'янат», – сказав він. «Бо, хоч я й Джагарянин, я не можу похвалитися гостинністю Джагара». «Ти думаєш, що мене б там не зустріли привітно?» – запитав я. «Клянуся моїм першим предком». «Ні», вигукнув він дуже наголошено. «Тул Аштар кинув би тебе в ями, перш ніж спитати твоє ім'я, а ями Джагара не такі світлі й приємні, як ці». «Я не мав наміру, щоб Тул Аштар дізнався, що я відвідую його», сказав він. «Ти шпигун?» запитав він. «Ні», відповів я. «Доньку командира Умаку, до якого я був приписаний, викрали Джагаряни, і я маю підстави вважати за наказом самого Тула Аштара». Метою моєї подорожі було її врятувати. «Ти розповідаєш це Джагаріанину?» – запитав він легковажно. «З повною безкарністю», – відповів я. «По-перше, я прочитав у твоїх словах і тоні, що ти не друг Тула Аштара, Джеддака Джагара. А по-друге, очевидно, мало шансів, що ти колись повернешся до Джагара. Ти маєш рацію в обох припущеннях», – сказав він. «Я, безперечно, не люблю Тула Аштара. Він звір, якого ненавидять усі пристойні люди». Причина моєї ненависті до нього настільки тісно перегукується з твоєю власною причиною ненавидіти Тула Ахтара, що нас справді пов'язує спільний зв'язок. «Як це?» – запитав я. «Все своє життя я не відчував нічого, крім презирства до Тул Ахтара, Джеддака Джахара, але це презирство не перетворилося на ненависть, поки він не вкрав жінку, і саме викрадення жінки також спрямувало твою отруту проти нього». «Жінку з твоєї сім'ї?» – запитав я. «Мою кохану, жінку, з якою я мав одружитися», – відповів Нур-Ан. «Я дворянин, мій рід має давнє походження та великі статки. З цих причин Тул Ахтар знав, що має вагомі підстави боятися мене, і, підштовхнутий цим страхом, він конфіскував моє майно та засудив мене до смерті. Але у мене багато друзів у Джахарі, і один з них, звичайний воїн гвардії, сприяв моїй втечі після того, як мене ув'язнили в ямах». Я дістався до Джаната і розповів свою історію Хаджу Осісу, Джеду, і поклавши свій меч до його ніг, я запропонував йому свої послуги. Але Хадж Осіс – підозрілий старий дурень і побачив у мені лише шпигуна з Джахара. Він наказав кинути мене в ями, і тут я лежу вже довгий час. «Джахар, набудь, справді нещаслива країна», – сказав я, – «якщо нею править така людина, як Тул Ахтар». Останнім часом я багато про нього чув, але поки що не чув, щоб йому приписували хоч одну чесноту. «У нього їх немає», – сказав Нур-Ан. «Він жорстокий тиран, прогнилий від корупції та пороків». Якби будь-яка з великих держав Барсума могла здогадатися, що у нього на думці, Джахар давно був би знищений, а Тул Ахтар – знищений. Що ти маєш на увазі, запитав я. Упродовж принаймні 200 років Тул Ахтар плекав величну мрію підкорення всього Барсуму. Весь цей час він зробив людські ресурси своїм фетишем. Жодне яйце не могло бути знищене, кожна жінка була змушена зберігати все, що відкладала. Примітка: марсіани яйцекладні. Армія чиновників та інспекторів вела облік продуктивності кожної самки. Ті, хто мав найбільшу кількість самців, були винагороджені, непродуктивні були знищені. Коли було виявлено, що шлюб має тенденцію до зниження продуктивності самок Джахару, шлюб серед будь-яких класів нижче знаті було заборонено імператорським указом. Результатом стало жахливе збільшення населення, поки багато провінцій Джахару не можуть прогодувати незліченну кількість, що кишить як мурахи в мурашнику. Найбагатша сільськогосподарська земля на Барсумі не могла прогодувати таку кількість, вичерпано всі природні ресурси, мільйони голодують, а у великих районах поширений канібалізм. Весь цей час офіцери Тула Ахтара навчали самців для війни. З найпершої свідомості думка про війну була вкорінена в їхній разом. Лише на війну вони дивляться, як на полегшення жахливих умов, які їх пригнічують, доки сьогодні незліченні мільйони вимагають війни, усвідомлюючи, що перемога означає здобич, а здобич означає їжу та багатство. Тул Ахтар вже командує армією таких величезних масштабів, що доля Барсуму могла б легко лежати в його долоні, якби не єдина перешкода. «І що це?» – запитав я. «Тул-Ахтар – боягус», – відповів Нур-Ан. «Здійснивши свою мрію про живу силу, він боїться її використовувати, щоб через якийсь випадок долі його військові плани не провалилися і його війська не зазнали поразки. Тому він чекав» підштовхуючи вчених Джахара до створення якоїсь зброї, яка б настільки перевершувала своєю руйнівною силою все, що є у будь-якої іншої нації Барсума, що його армії були б непереможними. Протягом багатьох років найкращі уми Джахара працювали над цією проблемою, поки нарешті один з наших найвидатніших вчених, старий на ім'я Фортак, розробив гвинтівку з дивовижними властивостями. Успіх Фор Атака викликав заздрість інших вчених, і хоча старий дав Тулу Ахтару те, чого він прагнув, тиран не виявив жодної вдячності, і Фор -так зазнав таких принижень і утисків, що врешті-решт втік з Джахара. Проте це не має значення. Все, що Фор Так міг зробити для Тула Ахтара, він зробив, і з новою гвинтівкою у своїй власності Джадак був радий позбутися старого вченого. Звісно, мене дуже зацікавила рушниця, про яку згадував Нур-Ан, і я сподівався, що він вдасться до подальшого і детальнішого опису, але я не наважувався запропонувати це, боячись, що природна лояльність, яку кожна людина відчуває до країни свого народження, може стримати його від розголошення її військових таємниць незнайомцю». «Однак я мав дізнатися, що ті високі почуття патріотизму, які є частиною кожної людини Геліуму, були викликані стільки ж любов'ю та повагою, з якою ми ставилися до наших великих джеддаків, скільки й нашою природною прив'язаністю до землі нашого народження, в той час як, з іншого боку, джагалійці дивилися лише з призривством і відразою на голову своєї держави, і не відчуваючи жодної лояльності до нього, хто фактично був державою», вони дивилися на патріотизм як не більше, ніж порожній лозунг, який негідний господар використав для власної мети, поки він не став безглуздим. І тому, хоча в той момент я був здивований, пізніше я зрозумів, чому Нур-Ан добровільно детально пояснив мені все, що знав про дивну нову зброю Джагара та засоби захисту від неї. Ця нова гвинтівка, продовжив він після нетривалої мовчанки, зробить усі інші армії і флоти Барсума безсилими перед нами. Вона проєктує невидимий промінь, вібрації якого спричиняють такі зміни в структурі металів, що призводять до їх розпаду. «Я не вчений. Я не до кінця розумію точне пояснення цього явища, але з того, що я зміг зрозуміти, поки нова зброя обговорювалася в Джахарі, у мене склалося враження, що ці промені змінюють полярність протонів у металевих речовинах, вивільняючи всю масу у вигляді вільних електронів. «Я також чув теолію, згідно з якою Фор так у своєму дослідженні виявив, що фундаментальний принцип, що лежить в основі часу, матерії та простору, є ідентичним, і що промені, які проєктує його гвинтівка, насправді роблять, це перетворюють будь-яку масу металу, на яку вона націлена, на найпростіші складові простору. Але як би там не було... Тул Актар мав людські ресурси та зброю, але все одно вагався. Він боявся і шукав будь-який привід, щоб ще більше відкласти війну завоювань і грабунку, якої вимагали його мільйони підданих. Із цією метою він придумав план наполягати на певному засобі захисту від цієї нової гвинтівки, ґрунтуючи свої вимоги на можливості того, що якась інша держава також могла виявити подібну зброю або з часом, за допомогою шпигунів чи інформаторів, дізнатися секрет від Джахара». Ймовірно, на його великий подив і, безсумнівно, на його збентеження, людина, яка була помічником у лабораторії фор Атака, незабаром розробила речовину, яка розсіює промені нової зброї, роблячи їх нешкідливими. Цією речовиною, яка має блакитний колір, зараз пофарбовані металеві частини кораблів, зброї та спорядження Джахара». Але знову Тул Актар відклав свою війну, наполягаючи на виробництво величезної кількості нових винтівок і могутнього флоту військових кораблів, на які їх можна було б встановити. Тоді, каже він, він відпливе і завоює весь Барсум. Знищення патрульного катера над Геліумом у ніч викрадення саноми Тори тепер було мені цілком зрозумілим, і коли Нур-Ан пізніше сказав мені, що Тул-Актар послав експериментальні літаки для нападу на Т'янат, я зрозумів, чому синій літак, на якому ми з Тавією прибули, викликав таке збентеження». Але думка, яка тепер майже витіснила з моєї голови турботу про саному Тору, полягала в тому, що десь у розрідженому повітрі вмираючого Барсума Великий Геліумський флот рухається для нападу на Джахар, або принаймні я так припускав, оскільки в мене не було підстав сумніватися, що повідомлення, яке я передав Дворецькому палацу Тора Хатана, не було доставлено воєночальникові». Лежати тут, закутим у кайдани в ямах Т'янату, поки великий флот Геліума прямує до своєї загибелі, сповнювало мене жахом. На власні очі я бачив наслідки цієї жахливої нової зброї, і я знав, що це не пусті мрії Нура-Ана, коли він стверджував, що з її допомогою Тул-Актар може завоювати світ, але існував захист від неї». Якби я тільки міг повернути собі свободу, я міг би не тільки попередити кораблі Геліуму і врятувати їх від неминучої загибелі, але й у зв'язку з моїми пошуками Саноми Тори в місті Джахар, я міг би відкрити секрет захисту від зброї, яку джахарці винайшли. Свобода. Раніше вона здавалася лише найбажанішою річчю у світі. Тепер вона стала нагальною необхідністю. Шостий розділ. Засуджений на смерть. «Я недовго пробув у ямах Тіанату, як прийшли воїни, і, знявши мої кайдани, вивели мене з в'язниці. Їх було лише двоє, і я не міг не відзначити їхню недбалість і слабкість їхньої дисципліни, коли вони супроводжували мене на верхній рівень палацу, але на той час я думав, що це означає лише те, що ставлення чиновників змінилося і що я буду вільний. У палаці Джеда Тіанату не було нічого особливого». Це було бідне місце порівняно з палацами деяких великих вельмож Геліуму, Але ніколи раніше, як я собі уявляв, я не вивчав з таким великим інтересом кожну деталь архітектури, кожен коридор і дверний отвір або манери, упряж і прикраси людей, які проходили повз нас. Бо хоч у моєму серці була надія, що я ось-ось буду вільний, я все ж вважав це місце своєю в'язницею, а цих людей – своїми тюремниками». І оскільки єдиною метою мого життя було втекти, я був сповнений рішучості не дозволити жодній деталі вислизнути від мого погляду, яка могла б будь-яким чином допомогти мені, якщо настане час, коли я повинен буду вирватися на свободу. Саме такі думки були в мене в голові, коли мене провели через широкі портали в присутності воїна, обвішаного коштовностями. Як тільки мої очі вперше побачили його, я одразу зрозумів, що перебуваю в присутності Хадж-Осіса, Джеда Тіанату. Коли моя охорона зупинила мене перед ним, Джед пильно оглянув мене з тією підозрілістю, яка є його найпомітнішою рисою. «Твоє ім'я та країна?» – запитав він. «Я – Гадрон з Гастору, падвар у флоті Геліуму», – відповів я. «Ти з Джахару?» – звинуватив він. «Ти приїхав сюди з Джахару, з жінкою з Джахару, на літаку з Джахару. Ти можеш це заперечити?» Я детально розповів Хаджу Осісу все, що призвело до мого прибуття в Тіанат. Я розповів йому також історію Тавії, і я повинен хоча б віддати йому належне за те, що він терпляче вислухав мене, хоча мене постійно вражало відчуття, що моє звернення спрямоване до розуму, вже настільки упередженого проти мене, що нічого з того, що я міг би сказати, не могло б змінити його переконання». Вожді та придворні, які оточували Джеда, відкрито виявляли скептицизм у своїй поведінці, поки я не переконався, що страх перед Тулом Акстером настільки оволодів ними, що вони не могли розумно розглядати будь-яке питання, пов'язане з діяльністю Джедака Джахару. Жах зробив їх підозрілими, а підозра бачить все через спотворені лінзи». Коли я закінчив свою розповідь, Хадж Осіс наказав вивезти мене з кімнати, і мене тримали в невеликій передній кімнаті протягом деякого часу, поки, як я собі уявляв, він обговорював мою справу зі своїми радниками. Коли мене знову ввели в його присутність, я відчув, що вся атмосфера палати була наповнена антагонізмом, коли вдруге мене зупинили перед підвищенням, на якому джет сидів у своєму різбленому троні-кріслі». «Закони Т'янату справедливі», – проголосив Хадж Осіс, дивлячись на мене, – «і Джет Т'янату милосердний. Вороги Т'янату отримають справедливість, але вони не можуть очікувати милосердя. Ти, хто називаєш себе Гадрон з Хастору, визнаний шпигуном нашого найлютішого ворога Тула Акстара з Джахару, і як такий я, Хадж Осіс, Джет Т'янату, засуджую тебе до смерті смертю?» Я сказав... Імператорським жестом він подав сигнал охоронцям вивести мене. Не було жодної апеляції, моя доля була вирішена, і в мовчанні я повернувся і покинув палату, у супроводі варти воїнів, але заради честі Гелію я можу сказати, що мій крок був твердим, а підборіддя підняте високо. Повернувшись до Ям, я розпитав падвара, який керував моїм ескортом, про Тавію, але якщо цей хлопець щось знав про неї, він відмовився мені це розголошувати, і невдовзі я знову опинився закутим у кайдани в похмурій в'язниці поруч із Нур-Аном з Джахару. «Ну що?» – запитав він. «Смерть», – відповів я. Він простягнув закуту в кайдани руку крізь Темряву і поклав її на мою. «Мені шкода, мій друже», – сказав він. «Людина має лише одне життя, – відповів я, – і якщо їй дозволено віддати його за добру справу, вона не повинна скаржитися». «Ти помираєш за жінку, – сказав він. – Я помираю за жінку з геліуму, – поправив я. – Можливо, ми помремо разом, – сказав він. – Що ти маєш на увазі? Поки тебе не було, прийшов посланець від мажордома палацу, який порадив мені помиритися зі своїми предками, оскільки незабаром я помру смертю». Цікаво, що таке смерть, сказав я. Я не знаю, відповів Нуран, але з благоговійно приглушених тонів, якими вони про неї згадують, я уявляю, що вона має бути дуже жахливою. Тортури, як ти думаєш? запитав я. Можливо, відповів він. Вони побачать, що люди з Геліуму, які так добре знають, як жити, також знають, як помирати, сказав я. Я також сподіваюся добре відзвітувати про себе, сказав Нуран. Я не дам їм задоволення знати, що я страждаю». «Все ж я хотів би знати, заздалегідь, що це таке, щоб краще підготуватися до зустрічі з нею». «Не будемо засмучувати свої думки, зациклюючись на цьому», – запропонував я. «Краще поведемось як чоловіки і розглядатимемо лише плани щодо зриву планів наших ворогів і здійснення нашої втечі». «Боюся, це безнадійно», – сказав він. «Я можу відповісти на це», – сказав я, – відомими словами Джона Картера «Я все ще живий». Сліпа філософія абсолютної мужності, сказав він захоплено, але все ж марна. Вона добре послужила йому багато разів, наполягав я, бо вона дала йому волю намагатися зробити неможливе і досягти успіху. Ми все ще живі, Нур Ане, не забувай цього, ми все ще живі. Використовуйте це якнайкраще, поки можете, пролунав грубий голос з коридору, бо це триватиме недовго. Мовець увійшов до нашого підземелля, воїн з охорони, і з ним був лише один супутник. Я розмірковував, скільки з нашої розмови вони підслухали, але невдовзі заспокоївся, бо наступні слова воїна, який говорив першим, показали, що вони чули лише моє твердження, що ми ще живі. «Що ти мав на увазі?» – запитав він. «Пам'ятай, Нур-Ане, ми ще живі». Я зробив вигляд, що не чую його питання, і він не повторив його, а підійшов прямо до мене і відімкнув мої кайдани. Коли він повернувся, щоб відімкнути ті, що тримали Нур-Ана, він повернувся до мене спиною, і я не міг не помітити його невибачну недбалість. Його супутник байдикував у дверях, поки перший воїн схилився над замком, який тримав кайдани Нур-Ана. «Мої предки були добрі до мене, я мало очікував такої можливості, але я чекав, як великий банд, готовий до стрибка, я чекав, поки він не звільнить Нур-Ана, і тоді, коли кайдани впали з мого супутника, я кинувся на спину воїна. Він розтягнувся обличчям донизу на кам'яній плиті, важко впавши під моєю вагою, і роблячи це, я вихопив його кинжал і спіхов, і встромив між лопатками». З одним криком він помер, але я не боявся, що відлуння цього крику донесеться вгору з похмурих ямт Жанату, щоб попередити його товаришів на верхньому рівні. Але супутник цього хлопця побачив і почув, і з одним стрибком він перетнув підземелля, тримаючи в руці довгий меч, і тепер я мав побачити, з чого зроблений Нур-ан. Справа відбулася так швидко, як грім серед ясного неба, що буль якого чоловіка можна було б вибачити, якби його на мить приголомшила важливість мого вчинку. Але Нур-Ан не допустив фатальної затримки. Здавалося, ніби ми спланували все разом. Він кинувся вперед у ту ж мить, коли я накинувся на воїна і побіг на зустріч його товаришу». Беззбройний, він зустрів довгий меч свого супротивника. Темрява підземелля зменшила перевагу озброєного чоловіка. Він побачив фігуру, яка стрибала назустріч його нападу, і в запалі моменту та в темряві камери він не знав, що Нур-Ан був беззбройним. Він завагався, зупинився і відступив, щоб прийняти стрімку атаку, що виходила з темряви, і в ту мить я вихопив довгий меч полеглого воїна Спіхов і атакував хлопця під дещо іншим котом, ніж Нур-Ан. «Миттю пізніше ми зійшли в бою, і я виявив, що хлопець був непоганим фехтувальником. Проте з тієї миті, як наші клинки перетнулися, я знав, що я його господар, і він, мабуть, скоро це зрозумів, бо він відступив, повністю перейшовши в захист, очевидно, маючи намір втекти в коридор». Однак я був сповнений рішучості цього не допустити, і тому я так тісно притиснув його, що він не наважувався розвернутися і тікати. Він також не кликав на допомогу, і це, я думаю, було тому, що він усвідомлював марність цього. Звідчаєм загнаних у клітку тварир Нур-Ан і я билися за своє життя. Тут не могло бути й мови про скрупульозне дотримання тонкості бою. Це було його життя чи наше?» Усвідомлюючи це, Нур-Ан вихопив короткий меч з трупа полеглого воїна, і миттю пізніше другий чоловік лежав у калюжі власної крові. «І що тепер? – запитав Нур-Ан. – Ти знайомий з палацом? – запитав я. – Ні, – відповів він. – Тоді ми повинні покладатися на те мале, що я зміг винести зі своїх спостережень за цим, – сказав я. – Давайте негайно вберемося в обладунки цих двох чоловіків. Можливо, вони запропонують достатньо маскування, щоб дозволити нам досягти хоча б одного з верхніх рівнів, бо без глибокого знання ям нам марно намагатися втекти під землею. «Ти маєш рацію», – сказав він, – «і через кілька миттєвостей ми вийшли в коридори у повному розумінні цього слова двома воїнами охорони Хадж-Осіса Джеда Стіаната». «Вірячи, що до певної міри сміливість поведінки буде нашим найкращим захистом від виявлення, я повів нас до рівня землі палацу, не намагаючись жодним чином вдаватися до крадіжок чи таємниць. Біля головного входу до палацу багато воїнів», – сказав я Нур Ану, «І не знаючи нічого про правила, що регулюють прихід і відхід мешканців будівлі, було б самогубством намагатися дістатися до проспекту за палацом цим шляхом». Тоді що ти пропонуєш? спитав він. Рівень землі палацу це людне місце, люди постійно приходять і відходять коридорами. Безсумнівно, деякі з верхніх рівнів відвідуються рідше, тому давайте пошукаємо схованку вище, і з вигідної точки зору якогось балкону ми зможемо розробити здійсненний план втечі. Добре, сказав він, ведіть. Піднімаючись по крутій рампі з нижніх ям, ми минули два рівні, перш ніж досягли рівня землі палацу, не зустрівши жодної людини. Але в ту мить, коли ми вийшли на рівень землі, ми побачили людей всюди. Офіцери, придворні, воїни, раби та торговці рухалися туди-сюди, виконуючи свої різні обов'язки або займаючись справами, які привели їх до палацу. Але саме їхня чисельність виявилася для нас захистом». На боці коридору навпроти місця, де ми увійшли, знаходився арочний вхід до іншого пандуса, що йшов вгору. Не вагаючись ні я перетнув натовп людей і з Нур-ан поруч пройшов під аркою та увійшов на пандус, що підіймався вгору. Ледь ми почали підійматися, як зустріли молодого офіцера, що спускався. Він ледь кинув на нас погляд, коли ми проходили повз, і я легше зітхнув, усвідомивши, що наше маскування таке маскує нас. На другому рівні палацу було менше людей, але все ж занадто багато, як на мене. Тож ми продовжили підійматися на третій рівень, коридори якого виявилися майже безлюдними. Біля виходу з пандуса було перехрестя двох головних коридорів. Тут ми на мить зупинилися, щоб розвідати обстановку. З обох напрямків коридору, в який ми вийшли, наближалися люди. Але в одному напрямку поперечний коридор здавався безлюдним, і ми швидко увійшли до нього. Це був дуже довгий коридор, що, очевидно, простягався на всю довжину палацу. З обох боків він був обставлений дверима, деякі з яких були відчинені, а інші – зачинені або прочинені. Через деякі з відчинених дверей ми бачили людей, а приміщення, що відкривалися через інші, здавалися порожніми. Ми ретельно запам'ятовували розташування цих приміщень, повільно просуваючись вперед, уважно спостерігаючи за кожною деталю, яка згодом могла б виявитися цінною для нас. Ми пройшли близько двох третин цього довгого коридору, коли з дверей за пару сотень футів попереду нас вийшов чоловік. Це був офіцер, очевидно, падвар Варти. Він зупинився посеред коридору, коли з тих же дверей вийшла шеренга воїнів і, вишикувавшись у колону подвоє, рушила в нашому напрямку, а офіцер замикав колону. Ось випробування для наших маскувань, яким я не хотів ризикувати. Ліворуч від нас був відкритий дверний отвір, за ним я нікого не бачив. «Ходімо», – сказав я Нур-Ану, і, не пришвидшуючи ходи, ми недбало увійшли до кімнати, і коли Нур-Ан переступив поріг, я зачинив за ним двері, і в той момент побачив молоду жінку, яка стояла на протилежному боці кімнати і дивилася прямо на нас. «Що ви тут робите, воїни?» – запитала вона. Ось справді незручна ситуація. У коридорі за дверима я чув брязкіт обладунків воїнів, що наближалися, і знав, що дівчина теж повинна це чути. Якщо я зроблю щось, щоб викликати її підозру, їй достатньо лише покликати на допомогу. І як я можу розвіяти її підозри, коли я не маю жодного уявлення про те, що може зійти за поважну причину присутності двох воїнів у цій конкретній кімнаті, яка, наскільки мені відомо, може бути кімнатою принцеси, королівського дому. Увійти до яколі без дозволу легко може означати смерть для звичайного воїна». «Я швидко подумав, а, можливо, і зовсім не думав. Часто ми діємо правильно під впливом імпульсу, а потім приписуємо результат надзвичайному інтелекту. «Ми пройшли за дівчиною», – різко заявив я. «Де вона?» «Яка дівчина?» – здивовано запитала молода жінка. «Полонянка, звичайно», – відповів я. «Полонянка? Вона виглядала ще більш розгубленою, ніж раніше». «Звісно», – сказав Нур-Ан. «Полонянка? Де вона?» І я ледь не посміхнувся, бо знав, що Нур-Ан не має жодного уявлення про те, що в мене на думці. «Тут немає жодної полонянки», – сказала молода жінка. «Це покої малолітнього сина Хаджа Осіса». «Дурний нас дезінформував», – сказав я. «Нам шкода, що ми вторглися. Нас послали привезти дівчину, Тавію, яка є полонянкою в палаці». Це було лише припущення. Я не знав, що Тавія була полонянкою, але після того, як зі мною обійшлися, я здогадався про це. «Її тут немає», – сказала молода жінка, – «а вам краще негайно покинути ці покої, бо якщо вас тут виявлять, то вам не поздоровиться». Нур-Ан, який стояв поруч зі мною, пильно дивився на молоду жінку. Тепер він ступив вперед, ближче до неї. «Клянуся моїм предком», – вигукнув він тихим голосом, – «це Фао». Дівчина відступила назад, її очі широко розкрилися від здивування, а потім у них повільно засяяло впізнавання. «Нур-Ан!» – вигукнула вона. Нур-Ан підійшов близько до дівчини і взяв її руку в свою. «Усі ці роки, Фао, я думав, що ти померла!» – сказав він. Коли корабель повернувся, капітан повідомив, що ти та ще кілька інших загинули. «Він збрехав!» – сказала дівчина. «Він продав нас у рабство, тут, у Т'янаті!» «Але ти, Нур-Ан, що ти тут робиш у Ярміт-Янату?» «Я в'язен», – відповів мій супутник, – «як і цей воїн. Нас тримали в ямах під палацем, і сьогодні ми мали померти смертю, але ми вбили двох воїнів, яких послали за нами, і тепер намагаємося знайти вихід з палацу». «То ви не шукаєте дівчину Талію?» – запитала вона. «Так», – сказав я, – «ми шукаємо і її. Її взяли в полон одночасно зі мною». «Можливо, я зможу вам допомогти», – сказала Фао. «Можливо», – додала вона задумливо, – «ми всі зможемо втекти разом». «Я не втечу без тебе, Фао», – сказав Нур-Ан. «Мої предки нарешті були добрі до мене», – сказала дівчина. «Де Тавія?» – запитав я. «Вона у східній вежі», – відповіла Фао. «Чи можеш ти провести нас туди або сказати, як ми можемо туди дістатися?» – запитав я. «Не було б сенсу вести вас туди, – відповіла вона, – оскільки двері замкнені, а перед ними стоять охоронці. Але є інший шлях». «І який? – запитав я. – Я знаю, де ключі, – сказала вона, – і я знаю інші речі, які стануть у нагоді. Нехай наші предки захистять і нагородять тебе, Фао, – сказав я. – А тепер скажи мені, де я можу знайти ключі?» Мені доведеться самій провести вас до того місця, відповіла вона, але в нас буде більше шансів на успіх, якщо нас буде не надто багато. Тому я пропоную Нуру Ану залишитися тут. Я заховаю його там, де його не знайдуть. Потім я проведу вас до в'язня і, якщо можливо, ми повернемося до цієї квартири. Тут я головна. Лише у визначені години, двічі на день, в день і вночі, хтось інший відвідує апартаменти маленького принца». Тут я можу ховати вас і годувати вас протягом тривалого часу, і, можливо, зрештою ми зможемо розробити якийсь реальний план втечі. Ми у твоїх руках, Фао, сказав Нур-Ан, але якщо буде бійка, я хотів би супроводжувати Хадрона. Якщо ми досягнемо успіху, бійки не буде, відповіла дівчина. Вона швидко перетнула кімнату до дверей, які відчинила, відкриваючи велику шафу. Ось тут, Нур-Анне, сказала вона, ти повинен залишатися, поки ми не повернемося. Немає жодної причини, чому хтось повинен відчиняти ці двері, і, наскільки я знаю, їх ніколи не відчиняли з тих пір, як я зайняла ці покої, крім мене. Мені не подобається ідея ховатися, скривився Нур-Ан, але останнім часом мені доводилося робити багато речей, які мені не подобалися, і, не кажучи більше ні слова, він перетнув квартиру і зайшов у шафу. Їхні погляди зустрілися на мить, перш ніж Фао зачинила двері, і я прочитав у глибині обох те, що змусило мене замислитися, згадуючи розповідь Нура-Ана про іншу жінку, яку Тул-Ахтар викрав у нього. Але такі питання мене не стосувалися і не мали жодного відношення до поточної справи. «Ось мій план, воїне», – сказала Фао, повернувшись до мене. «Коли ти увійшов до цих апартаментів, ти сказав, що шукаєш в'язня Тавію. Хоч її тут не було, я тобі повірила. Тому ми підемо до Йосено, хранителя ключів, і ти розповіз йому ту саму історію, що тебе послали за в'язним Тавією». Якщо Йосено тобі повірить, все буде добре, бо він сам піде і звільнить в'язня, передавши її тобі. А якщо він мені не повірить, запитав я. Він звір, сказала вона, якому краще бути мертвим, ніж живим, тому ти будеш знати, що робити. Я розумію, сказав я, веди. Офіс Йосено, хранителя ключів, знаходився на четвертому рівні палацу, майже безпосередньо над покоями маленького принца. Біля дверей Фау зупинилася і, притягнувши моє вухо до своїх губ, прошепотіла останні інструкції. «Я увійду першою», – сказала вона, – «з якоюсь дрібною справою. Через мить можеш увійти ти, але не звертай на мене уваги. Не повинно здаватися, що ми прийшли разом». «Я розумію», – сказав я, – «і пройшов кілька кроків коридором, щоб мене не було видно, коли відчиняться двері». Вона розповіла мені згодом, що попросила Йосену зробити новий ключ для одних із численних дверей в апартаментах маленького принца. Я почекав лише мить, а потім я теж увійшов до апартаментів. Це була похмура кімната без вікон. На її стінах висіли ключі всіляких розмірів і форм. За великим столом сидів грубий на вигляд чоловік, який швидко підвів очі і насупився на переривання, коли я увійшов». «Ну», – запитав він, – «я прийшов за жінкою, Тавією», – сказав я, – «в'язним з Джахару». «Хто тебе послав? Що тобі від неї потрібно?» – запитав він. «Маю наказ доставити її до Хадж-Осіса», – відповів я. Він підозріло подивився на мене. «Ти принесеш письмовий наказ?» – запитав він. «Звісно, ні», – відповів я. «Це не потрібно? Її не треба виводити з палацю, лише з однієї кімнати в іншу». «Я мушу мати письмовий наказ», – погризнувся він. «Хай Осіс не буде задоволений», – сказав я, – «коли дізнається, що ви відмовилися виконати його наказ». «Я не відмовляюся», – сказав Йосено. «Не смійте казати, що я відмовляюся. Я не можу передати в'язня без письмового наказу. Покажіть мені ваш мандат, і я віддам вам ключі». Я побачив, що план провалився. Потрібно було вжити інших заходів. Я вихопив свій довгий меч». «Ось мій мандат!» – вигукнув я, стрибаючи до нього. З прокльоном він витяг свій власний меч, але замість того, щоб протистояти мені, він швидко відступив назад, тримаючи стіл між нами і, повернувшись, сильно вдарив мідний гонг плазом свого леза. Коли я кинувся до нього, я почув звук поспішних кроків і брязкіт металу з сусідньої кімнати». Йосено все ще відступаючи, сардонічно усміхнувся, а потім світло згасло, і кімната без вікон поринула в темряву. М'які пальці схопили мою ліву руку, і тихий голос прошепотів мені на вухо. Ходімо зі мною. Мене швидко потягнули вбік і через вузький отвір, саме в той момент, коли двері з протилежного боку кімнати відчинилися, відкриваючи фігури півдужини воїнів, що вимальовувалися на тлі світла з кімнати позаду них. Потім двері зачинилися прямо перед моїм обличчям, і я знову опинився в повній темряві, але пальці Фао все ще тримали мою руку. «Тихо!» – прошепотів м'який голос. За панелей я почув розгнівані та збуджені голоси. Над іншими один голос піднявся тоном влади. «Що тут не так?» – почулися приглушені вигуки та прокльони, коли люди наштовхувалися на предмети меблів і врізалися одне в одного. «Дайте нам світло!» – закричав голос, і мить по тому «Так, краще!» «Де Йосено? О, ось ти де, товстий нагіднику. Що трапилося?» «Клянуся Ісус, він зник!» – голос був Йосено. «Хто зник?» – наполегливо запитав інший голос. «Чому ви нас скликали?» «На мене напав воїн!» – пояснив Йосено, який вимагав ключ від квартири, де Хадж-Осіс тримає дочку. «Я не зміг розібрати решту фрази!» «Ну, а де цей чоловік?» – спитав інший. «Він зник, і ключ теж, ключ зник!» – голос Йосено майже перейшов у плач. «Швидше тоді, до квартири, де тримають дівчину!» – вигукнув перший голос, безсумнівно офіцер охорони. І майже відразу я почув, як вони поспішно покинули квартиру. Дівчина поруч зі мною трохи ворухнулася, і я почув тихий сміх. «Вони не знайдуть ключ», – сказала вона. «Чому?» – спитав я. «Тому що він у мене», – відповіла вона. «Мало нам це допоможе», – зітхнув я. «Тепер вони добре охоронятимуть двері, і ми не зможемо скористатися ключем». Пхао знову засміялася. «Нам не потрібен ключ», – сказала вона. «Я взяла його, щоб збити їх зі сліду». «Вони охоронятимуть двері, а ми увійдемо з іншого місця». «Я не розумію», – сказав я. «Цей коридор веде між перегородками до кімнати, де тримають полонену». Я знаю це, тому що коли я була полоненою в цій кімнаті, Йосено приходив сюди, щоб відвідати мене. Він звір. Я сподіваюся, що він не відвідував цю дівчину. Я сподіваюся на це заради тебе, якщо ти її любиш. Я не люблю її, сказав я. Вона лише друг. Але я ледве розумів, що кажу. Слова, здавалося, вилітали механічно, бо я був охоплений таким почуттям, якого ніколи раніше не відчував і не переживав. Воно охопило мене в ту мить, коли б Хао припустила, що Йосено міг відвідувати Тавію через цей таємний коридор. Я відчув відчуття, яке було майже схоже на конвульсію, відчуття, яке залишило мене іншою людиною. Раніше я міг би вбити Йосено своїм мечем і був би радий. Тепер я хотів розірвати його на шматки. Я хотів покалічити його і змусити страждати. Ніколи раніше в житті я не відчував такого звірячого бажання. Це було жахливо, і все ж я тішився тим, що володію ним. Що трапилось? вигукнула Фао. Мені здалося, я відчула, як ти тремтиш. Я тремтів, відповів я. Чому? запитала вона. За Йосено, відповів я, але поспішаймо. Якщо цей коридор веде до кімнати, де ув'язнена Тавія, я не можу зволікати, бо коли гач Осіс дізнається, що ключ викрадено, він переведе її до іншого.